Виявляється, що походження цієї радости, як і багатьох радостів та прикростів, було суто механічне Марті недосвідчені робітниці були не дали спочатку повної ставки, коли переводили на посаду діловодки статчастини А тепер цю ставку їй нарешті призначено Отже, це був просто безсторонній наслідок діяння вищої справедливості, втілений в тарифно-цінувальному статуті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 «Давно кажете? А знаєте, хто це, по-моєму, постарався за вас?» – хитро спитав ворожій. «Тут нікому не треба було старатись». «Ви думаєте, мадмуазель? А що, коли це наш безпалько? Ось побачите, коли він вам ще й надурочних не влаштує. Так, вечірком. «Не платіть дурниць!» – суворо сказала дівчина. Марточко, побий мене бог об старий сапог Коли я не бачив один раз, як він так скоса не глянув на ваші ніжки Ото знаєте, коли ви на стільця стаєте папери з шафи діставати Я теж каюсь, грішу іноді Ви все міряєте під свій аршин А ви не носіть куцих спідничок, щоб спокуси не було Який цинік, обурено подумала Марта Проте слова ворожієві її вразили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 я так і знав, що ви міщанка. У всякому разі, хтось та був ненормальний, або всі ті, або льова. Цього питання вона остаточно розв'язати не змогла. Та й рядки одноманітних цифр, які вона звіряла, чимало заваджали їй. Але у вузеньких інтервалах між ними вона все-таки встигла просунути якусь власну думку, чи принаймні добрий уривок її. «П'ятнадцять тисяч сімсот двадцять два». Прочитала Марта підсумок, і на мить здивовано спинилась. Вона зовсім не могла пригадати, як виглядав той професор, що Люба до неї вчора приводив п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять два. проказала вона ще раз, але не змогла пригадати ні його обличчя, ні зросту, ні костюма. І так кілька разів за працею вона пробувала заради цікавості відтворити образ свого нового знайомого.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 Очах і душах, лаштуючи всюди і всім якусь приємну капость, і дівчина щораз глибше обіймало чудне почуття, що ось зараз вона когось зустріне, кого саме, не знала, але йшла піднесено, купаючись у проміннях та поглядах, і в душі її зароджувалось лунке почуття своєї переваги, влади, зверхності. Немовби кожен, кого бачила вона, пота її жадає.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 і вони видались її не такими вже неймовірними. Раптом Марті спало на думку, що, може, зараз рушає Дніпро. Вона мерщій, щоб не спізнитись на видовище, зійшла з хрещатика вниз, аж поки побачила річку. Але Дніпро рушати ще, звісно, не збирався. Навпаки, з його крижаної маси зіймався холодний і різкий вітер, що за кілька хвилин, поки дівчина тут постояла, розібрався та зміцнів умить розвіявши жарти пустотливого дня. Небо зненацька потемніло, західнє сонце зблітло, і сніг, що здавався цяцьковим допіру, дихнув морозом з-під її ніг. «Це ж тільки друге березня», – подумала Марта, і пішла геть відбувати свій щоденний розпис, обідати і вивчати стенографію та машинопис. В день вона тільки що встигла розпалити грубку, як у двері постукано – «Заходьте!» – крикнула вона, і до кімнати вступив професор біологічної хімії Юрій Олександрович Славенко. «Ах, це ви!» – сказала дівчина. Вона побачила його двічі за один раз. По-перше, перед собою, а по-друге, і образ його, що таки зрадницький зник з її пам'яти, в ту мить проступив у ній виразно яскраво. «Чому ви думаєте, що це мусив бути якраз я?»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 рахуючи частування моїх знайомих. І от уявіть моє становище вранці, коли я не мав, як узяти своєї передобідньої частини. Довелось купити готових цигарок у дуже незграбній упаковці, що цілий день заваджала мені в кишені. Але ж це дрібниці, сказала Марта, посміхнувшись. Посміхнулась вона несміливо, бо взагалі малася перед гостем якось незручно. Вона почувала в ньому людину зовсім іншого кола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 що відтягає і розпрошує увагу. Він сказав це повчально й пильно глянув на дівчину. Мовляв, чи зрозуміла та Марта дуже зніяковіла. Він суворий, подумала вона, і ця суворість не видалась їй неприємною. Наукова галузь, де я працюю, провадив Славенко, вимагає від дослідника, крім хисту, розуміється, двох основних прикмет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 Це ніби парадокс, але можу твердити, що якраз ця праця є для нас протиприродна. Видима річ, наш організм пристосований не до мислення, а до м'язової роботи. І коли він мислить, то зазнає подвійної шкоди. Не тільки робить те, що йому належить, а ще й робить те, що йому не належить. З цим словом він постріг на столі розгорнуту книжку. «Читаєте?» – недбало спитав він. «Дозвольте поцікавитись змістом вашої лектури». «Сусюра?» – прочитав він, узявши книжку. «Не можу похвалитись, що автор цей мені відомий». «А, це вірші! Про що пише цей поет із таким савецьким прізвищем?» «Про революцію й кохання», – сказала Марта. «Хоч він і поет», – сказав Славенко. «Проте мусів би все-таки подумати перед тим, як писати».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 Якщо за професором було вже покоління чи два інтелектуальної праці, то інженер ще тільки перший серед роду свого до неї брався, зберігаючи на собі сліди тяжкої фізичної праці батьків, переяславського коваля, який помер на розрив серця, і тамтешньої пралі, що жила й досі в старшого сина, коваля так само. Противно народним пісням чотири сини мав коваль, яких тримав у великій покорі. Ви будете у мене людьми.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 Серед ульших один був забитий, другий дійшов до середнього комскладу, а малий учився Щороку двоє тих, що покинули рідний Переяслав, доконче одвідували домівку де їх ще й досі об'єднував спогад про батька, що немилосердно цукав їх, але ніколи не бив Від цього виховання брати були трохи суворі, але витривалі й міцні на вдачу Це, зокрема, придалось молодшому в його тяжкій боротьбі за науку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 і тільки історії, що, зокрема, цікавила його, він приділив більше уваги З Мартою він познайомився ще коли та профшколу кінчала І заходив до неї не дуже часто, але систематично Власне, поки він був у Києві, мав у дівчини певний прийомний вечір раз на тиждень Здебільшого в середу От кінчу інститут, улаштуюсь, тоді обов'язково поженимось Казав він А там побачимо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 бо ніщо не спало йому від надмірного хисту чи несподіваного успіху. Хоч мав він ще тільки 25 років, але почуття романтичної виключеності надій на надзвичайну долю в ньому не було. Проста, настановлена сила керувала ним, і він мався таким способом зовсім добре. «Добрий вечір, товаришу, сказав Славенко. «Але зараз я мушу сказати і до побачення, бо восьмій мене чекає лабораторія».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 Промовила вона свій другий стереотип. Ну, каже тоді, який додаток? Одним словом. Добрий вечір, Льово, сказала дівчина. Льова привітався з порога. Ну що, як там погода? Насмішковато спитав його Дмитро. Холодно? Погрітись прийшли? Марто, сказав він дівчині, нервуючи. Післязавтра я мушу їхати. Лишатись далі не можу, та й нема за чим.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 Виразно, але одноманітно він виводив рядок порядку, спинявся на всіх крапках та комах, але в голосі не виявляв жодних інтонацій. Таке читання було чудовим тлом на думки, і Марта невдовзі з цього скористувалась. «Які чудні трапляються випадки!» – подумала вона про сьогоднішню візиту професора. Пригадала всю розмову з ним і мала приємність з того, що ця розмова відбулася.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 Пройшло їй по тілі дрібним, неспійманним дрожем, ніби теплий легіт її раптом обвіяв і спинився на її грудях пухким, лискотючим птахом. Вона засміялась, схилилась на руку і нарешті зовсім лягла. Так їй було дуже вигідно. Сорочки вона не почувала зовсім. Цокід годинника віддалявся від неї і геть затих. Серце кидалось мляво.